begitu juga keadaan Hansalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang esoknya akan perang terjadi perang diperintah dia ini Hansalah ini salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang esoknya akan perang dan tetapi ingin menikah sebelum terjadinya perang dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam padahal Hamzalah ini malu untuk menikah padahal esoknya itu akan terjadi peperangan beberapa hari maka karena adab dan akhlaknya si Hamzalah bin Abu Amir ini karena semia'na wa ta'na perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintah nikah ya nikah, kan begitu dinikah setelah nikah terjadilah perintah berangkat perang uhud lantas seorang istri yang baru saja menjadi istrinya hanzalah yaitu e dengan berat hati dan tidak mampu untuk menahan zinah hanzalah ini berangkat perang langsung tanpa komentar terhadap istrinya menggunakan pakaian perang kalau zaman dulu pakai pakaian perang dulu aminnya perang langsung biju-biju dan jenis istrinya itu aku izin untuk berangkat perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terganggu Ikatan pernikahan itu setelah nikah pada istri baru ini ya sahabat Nabi tidak mena mampu menahan pemberkatan perang ikut pada Rasulullah SAW dengan berat hati seorang istri yang baru saja dijadikan istrinya doakan kalau bahasa kita doakan gaganda doakan gaganda untuk mengikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berat hati istrinya ini Jamilah dengan istri hati dengan sana berat hati untuk mempersilahkan namun apalah daya dia hanya bisa melihat tanpa sedikit pun terganggu dan ragu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan Uhud Sayyidina Hansalah langsung menggunakan bagian perangnya izin cium istrinya perangkat langsung naik kuda tanpa nengok ke belakang maju ketika sampai Medan Uhud terlihat pasukan ini lebih banyak daripada muslimi 3000 banding 1000 pada saat itu Sayyidina Hansalah menerobos masuk dalam pasukan yang terdepan ketika Zina Hamzalah ini adalah salah satu seorang pemuda yang tangguh bermain memainkan pedang. Gerobos masuk muslim ini itu yang dipimpin oleh Zina Hamzalah masuk beberapa pasukan kafir Quraisy terbunuh oleh pedang Zina Hamzalah. Jatuhlah pimpinan Quraisy pada saat itu Abu Sufyan. Rupuh, namun rupuh, tidak wafat Tidak mati rupuh, Tidak kena Berteriak Abu Sufyan Memanggil pasukannya Langsunglah Sina Hamzalah ini syahid Di Medan Uhud Kenapa? Kalau bahasa kita itu dikeroyok Dengan ratusan panah Dan ratusan pedang Ketika itu Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di Bukit Uhud melihat ke langit wafatnya Sayyidina Hanzalah membuat para malaikat itu turun ke bumi yang pada saat itu Abu Bakar As-Riti bertanya, ada apa ya Rasulullah Sayyidina Hanzalah wafatnya telah dimandikan oleh malaikat Ia mengorbankan dirinya dan isri ini demi menjemput syahid mulia di mata Allah Subhanahu wa taala maka dihampiri oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Sa'id alaih ketika dihampiri ternyata benar perkataan Muhammad benar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya begitu gembira dan rambutnya bersih dan masih terlihat basah jelaslah bahwa Sina Sayyidina Hamzah ini wafat di medan pertempuran Uhud dimandikan oleh para malaikat yang membuat wafatnya yang membuat para malaikat itu turun yaitu karena kegigihan Sayyidina Hamzah mengorbankan dirinya dan istrinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam sirahnya maka melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada malam pengantinnya aku merasa malu dan aku merasa gelisah kalau aku tidak mengikut dalam peperangan Uhud. Sebab kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikahkannya sehingga Hanzalah mempunyai kepribadian adalah orang yang pantang mundur untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maju pasukan yang paling terdepan ketika itu itulah yang membuat si para malaikat turun ke bumi memandikan sahabat jenazah sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah